Blahoslavení milosrdní, neboť oni v milosrdenství dojdou. Milí bratři, milí sestry, celé vás vítám v dnešní bohoslužbě na 13. neděli po trojci. Blahoslavení milosrdní, dnes zvlášť půjde o lásku, lásku k blížným. Jde o láska k blížnímu a zvlášť k potřebným. Bůh nás posílá, abychom dosvědčili jeho lásku k nám učit druhým. A bez takové svědectví, bez přikázání lásky, by žádná církev neexistovala. Jedna z těch letošních výročí, který se ku podivu připomíná méně v naší církvi, je 300 let od založení čeho? jednoty bratrské, ochranovské jednoty bratrské. Vzpomínáme, jak v 18. století, století uprchlici za řád českých evangeliků se dostali do lužnice, do lužice do a byli tam přijaty na pozemcích hrabě Zinzendorfa. A tam vznikla nová obnovená jednota bratrská v nové založené kolonii ochranov. Tak letos připomínáme 300 let od založený ochranovské jednoty prasilské a tato církev z německých i českých kořenů se vyznačila zvlášť v lásce k blížním, v praktikované lásce nebo, jak dneska říkáváme, v diakonie. To dnes, když tam pojedete, Třeba na výlet do Ochranova, tak je to úžasné. Velké, velká vesnice, plná diakonických zařízení, dělen, obytoven. Tam je vidět, jak tato církev se znovu pojala svou službu. A z té Ochranovské jednoty Bratilské bude také naše první píseň. Srdce k srdci spěšte spolu. Bohužel v novém vzpěvniku není, tak se vypomůžeme s bohosuženým listem. Srdce k srdci spěšte spolu. Milostrný Bože a Orče, zapál v našich srdci ohen své lásky, abychom se navzájem milovali, jako si Ty miloval nás. V Ježíši Kristu, Tvém Synu, našem Pánu, který s Tebou i s Duchem Svatým žije a králuje od věku na věky. Amen z prvního listu Janova a poštol píše tomu tom se ukázala Boží láska k nám že Bůh poslal na svět svého jediného syna abychom skrze něho měli život v tom je láska ne že my jsme si zamilovali Boha ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna jako obět smíření za naše všichy Milování, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se zamilujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Vlaze je těm, kteří slyší, Boží slovo a zachovávají je. Halleluja. svého, celého své srdce. Celou duši svou, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého blížního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, točím a budeš žít. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj blížní Ježíš mu odpověděl. Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ty je obrali, zbyli a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. Stejně se mu vyhnuli levita, když přišel k tomu místu a uviděl ale když jeden zamařát na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucítem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je. Posadil jej na svého meska, ho do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denámi a řekl, Postarej se o něj a bude ti těco stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vrátit. Kdo si k myslíš, byl blížním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi. A jednej také tak. Evangelium našeho pána Ježíše Krista. Základ dnešního kázání je zapsán v druhé knize evangelisty Lukáše ve skutcích apostolu. V té době, kdy učetníků stále příbývalo, začali si tí z nich, kteří vyrostli mezi řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí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 V 18. století tolik ještě ne, ale o sto let pozdě to bylo už zřejmé. A další představitel tohoto hnutí, hamburský faraš Johann Hindrich Wichern, založil i s tímto pětistickým zaměřením nové struktury v církvi, které dávají i naše diakonie jméno. Tehdy se to ovšem jmenovalo vnitřní misie, protože lidi odcházeli z církvy, která byla sociálně nečiná. A teď tady kdy se přesně vlastně založila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 strašně neřády v společnosti. A vyvinulo obrovskou přitažlivost uvnitř církvy. Ta vnitřní misie se konalo opravdu a bylo ovšem ne v nejší misie, ne se přivést dělnictvo do řád církevných obcí, ale uvnitř církve ta obnova byla ochromná. I rozkřikolo se do třech a Sestra Jana Karafiáta jela do Německa do diakonických ústavů, stala se německá diakonická. Církev nestačí být ideálem, ale měla uskutečnit zákon Kristu v praxi. S tím biblickým čtením, které jsme před chvíli slyšeli jsme,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 jenom se vyjádřuje, oni budou sloužit při stolech, nebo můžeme říct, že jsou to sociální pracovníci. V jiných novozákonných spisích ovšem o těch diakonech čteme a jsou vždycky na prvním místě i před biskupy. To je zajímavé, že ten, ta funkce diakona vznikla jako první duchovní funkci v církvi v Rímě. Pak ti biskupovi, ale ty biskupovi byli na začátku jenom dozorci, měli dozorovat na finance, tak třeba nějaký pokladník, tomu se říkal biskup, a v průběhu času z toho vznikl nějaký pastěřský úřad. Ale o farářích, o kněžích v církve církvi nebylo řeč, to se vyvíjelo z těch funkcí těch presbyterů, těch starších, které taky nebyly v první řadě duchovní. Tak diakony už byly, diakony byly duchovenské, duchovenský služerníci v církvi a Lukáš nám teďka přiblížuje, jak tomu došlo. No a z toho popisu bychom mohli na, při povrhném pohledu usoudit, že to vzniklo vlastně tím, že se rozdělilo tu zvěstovatelskou činnost od praktických činností a ti diakonovi jsou ku podívotí, kdo dělal tu praktickou práci. Ale zároveň Lukáš to tady vypravuje věrně, že právě to diakony jsou ti, kteří roznáší Evangelium do dalších oblastí. Ten Filipus jedl do Samarsko, tam se potkává s tím Afričanem, který ho, který ho pokřtí. Tak ty diakonovi na jednou straně jsou plnohodnotní duchovní osobnosti, kazatelé, misionáři, ale tady ten příběh jde o to, jak Vzniká to diakonství jako z, na základě sociálních problémů. Tak nejde jenom o dělbu práce, o nějaký organizační opatření, které vede k různým funkcím v církvi. Diakony jsou nejstarší duchovní úřad, a také se vyskytuje teďka u Lukáše, také jako kazatelé a misionáři. A na druhé straně jsou ovšem spojení s tou sociální práci, práci slouží u stolu, skoro jako čišnici, dneska v Čínsko-katolické církvě nebo v jiných hierarchických církvích Diakonovi, hlavně mají tu. Číst evangelium v bohoslužbě. To je první pozorování u tohoto textu. Druhé pochopíme, když si uvědomujeme, jak Lukáš to všechno zařazuje. Pamatujeme třeba první, dvě, tři, čtyři kapitoly nebo pět kapitol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 získává respekt jej okolí. Ale ta celá Lukášová kniha nám popisuje ne nějaká izolovaná společnost, ale ukazuje nám, jak se to Evangelium Ježíšovo rozšiřuje od začátku v Jeruzalémě, po Samarsko a Galilé až do konce světa, když nakonec apostol Pavel dorazí do Říma. To je obzor Evangelia podle Lukáše. A právě při tomto rozšiřovaní evangelia ty Helenisty, jako Filiposty, kteří se stali tady, byli ustanoveni jako diakony, ty hrajou důležitou úlohu. Oni překročí vlastně ty hranice. A můžou to protože umě řecký. Jde o řeckou, řecké společenství. Tak jsou to dvě věci. Jednak rostl počet úředníků, jak tady píše úvodem Lukáš, a za druhé, že tyto, tyto misionáři byli zvolení, pověření, vysláni na misie hranice Izraele. A toto všem se nestává jako schematický vývoj, že prostě jeden den přijde Petra a říká teď už je čas, teď ji vyšíme. Ale stane se to jako důsledek vážné krizy církvy. Vážné krize její důvěryhodnost, Vážné krize její organizačních struktur. Protože církev nefunguje. No, něco podobného prý se stalo i Husitum v táboře, když založili to město, tak byli hodně radikálně i ohledně dělený majetku. Já nevím přesně, jak je to doloženo, ale uh, říká se, že všecko odezdali. Ty, kdo chci, chtěli se připojit husitům, museli svůj majetek odezdat a pak měli všecko svoje perfektní komunismus. A fungovalo to přibližně do počtu 3000, a když jich bylo víc, tak to se ten systém se jak zroutilo. Možná podobně, co e, tomu, co popisuje Lukáš. Že to, co platilo ve zboru, co bylo tak úžasně nově, to se zroutilo. A to se zroutilo Ostupním způsobem, jako velký průšlich Na Najednou se ukázalo, že ty vdovy těch řeckých členů ciekvy už nemají co jíst. Při sociálních dávkách se na nich zapomnělo. Tak, dějiny Jeruzalémského sboru už nyní ne jako ideál, jako, ale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 a měli v Jeruzalémě i vlastní synagogi, které byli židé. A když se obrátili Ježíšovi, tak se stali židokřesťany. Nejde o tom, co často řeší apostol Pavel, pohany a židy. Ne, tady nejsou pohany, tady jsou židokřesťany, ale mluví špatným jazykem a na jejich vdovy se zapomíná. Na druhé straně jsou ty takzvané hebrejové.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 Nedostali to, co podle židovského zákona jim bylo patřilo. Tak jsou to. Je to rozdělené mezi křesťany. A vedou to k rozštěpé církvi ke vzniku nového sboru, bychom mohli říct. A právě z toho nového sboru vycházela misie, kterášilo. Evangelium až na konec světa. <coughs> to si uvědomujeme, že nejde o náboženský konflikt, nebož o národnostní konflikt. A to samozřejmě vůbec nechceme, aby vznikl národnostní konflikt v církvích. A přesto.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 v páté kapitole nikdo netrpěl nouzy, tak se začínají hádat o sociálních dávkách. Dokonce o penízech. Pamatujete, jak dopadl ten, um, v páté kapitole ti manžele, kteří nechtěli dát to společně pokladné své peníze? Se to je to největší, říct se církvi hádat o penízech, o peníze, a tady se to stane.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 A proč oni musí všichni všechno dělat sami? Ty apostolovi, těch je přeci jenom 12. dvanáct, Tak tím vznikne první velký průšvih církevních dějin. A přesto to tak, tak nekončí. Lukáš z této velmi trapné události dělá model pro budoucnost církvy.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 Mezi námi nestala i diskriminace, ať jde o cizinci nebo lidi opačného, lidi um, um, sexuální diskriminace nebo jiných diskriminací. za chvíli. Ta druhá věc je, že řešení není z hora ale za účast všech skupin, které se to týká. Jinak než ve společnosti, tady nejsou politici, kteří vytěžují z polarizaci. Nesnaží se jednu skupinu stavit proti druhé, ani se tady na nějaké špatně kompromisy, ale iniciativa zní, vyberte si lidi, kteří budou vést. Tuto novou církev. U Lukáše v té celé knize ještě figuruje grémium těch 12 apostolů. To jsou ti, které přenáší Jiřížovo dědictví do doby, neho, nové doby církve. Ale teď jde o organizační strukturu a tu nemůžu najít bez toho, aby ty znevyhodnění do toho byly zapojení. Celé shromaždění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 tak nejkoná se žádné posvěcení, ale ordinace. Řád, struktura a znevyhodněná skupina sama přebere odpovědnost. Slabí se dostanou do vědění a toto právě prospívá celé církvi. Tím se podařilo krizi překonat a tím právě získá církev novou energii na šíření slovo. Který se šíří po Judě a Samarsku a dále. A proto byl tento průšvih nesmírně důležitý pro cestu církve. Nebude tady fungovat schematický začlenění znevýhodnění do nových struktur. Musí něco nového vzniknout. Ale na druhé straně není to štěpený. Církev schovává jednota. Jednotu. Ta nová církev vypadá mimochodem jinak než ta dosávadně. Vedoucích není dvanáct, jako jižčových účenníků, vedoucích je sedm. I toto číslo znamená celek, aby to nikdo z toho nevypadl, ale je to jiné, jiná struktura. A to, co tady řeší akutný problém, řeší zároveň důvěrohodnost celé církvi V každé generaci znovu se musí konfrontovat církev ideál se skutečnosti. Zde máme vzor, jak na to nezapírat nápěty a konflikty, neproklamovat krásného světa proti tristní realitě,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 Právě toto, na toto mysleli, když nazývali svou novou církev jednotu. Jednotu, bratysko. Nikoliv novou církev, ale jednota. Dneska v naší církvi je běžná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 při všech novinkách a hlavně při diagonické práce. mít tu jednotu. Jsi původem vše lásky a milosludenství. Dáváš nám tu svobodu s tebou mluvit, dáváš nám naději, že nás slyšíš a pomůžeš nám. Prosím tě dneska zvlášť za lidi, kterým není dobře, za nemocný v našem sboru, v našem okolí dá lidi v nemocnici, kteří trpí tělesný i duševní nouzy. Prosíme tě za všechny, kteří přejímu, blízké smrti, Dej, aby v tuto chvíli nebyli sami a nebyli bez naděje, ale dokázali důvěřovat tobě. Prosíme tě za lidi, kteří jsou potřebný, kteří chybí tu věci, práci, bydlení. Prosíme tě za uprchliky ve všech zemí toho prostě. Myslíme na lidi, kteří trpí násilím nespravedlnosti nebo válko. Prosíme tě za lidi, kteří se angažují v jejich pomoci ať je to profesionální v diakonie nebo ve svém volném čase. Prosíme tě za hasidři, za lidi v záhradných službách, za lidi, kteří odpovídají za organizace zdravotní služby. Prosíme tě za lidi v sociálních úřadech. V Street working, který jsou v kontaktu s lidmi, který potřebují pomoc. Prosíme tě za lidi ve všech zemích, kterým si adresoval svůj evangelium. Evangelium rukama i slovy. Evangelium, který ukazuje, že Lidi nejsou, stroje nejsou, každý sám pro sebe, ale jsou milovaní. Dej, aby i naše, náš život bylo v službě tobě a v službě blíží. Dej, abychom všichni, který mi touží tvou pomoci, bylo vyslyšeno. Aby dostali Ducha a utěšení pomoc od tebe. Je to skrze církev, skrzu nás, skr skrze lidi, ti, kteří ti při a spolu k tobě. Odpřenáš, náš, který si v neměstí, tvé. si jménem Tbe, přijít buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na země. Chleb náš hvězdejší dej nám dnes a pust nám naše hryny jako vyní odpouštíme našim hrynykům. A neuvěd nás v pokušení, ale zbav nás o vzdravu, nebo tvé i měs víc na věky. Amen. Pořehnej vám, Hospodin, a ostříhej vás, Osvět, Hospodin, tvár nad vámi a buď vám milostiv. Obrat, Hospodin, tvar svou k vám a dej vám pokoj. Amen. Yeah.